مشتقی واقع شو کنه او په معنی د جامد کینو او اسم مظاهر ولا فاعل نو نو غی کې ضمیر مستتره ضمیر به کې او دا یو ځای ذکر کړي چې ضمیر به به کې مستتر نه وي دا خبر چې مشتقی واقعیا شي دا مشتق به خالی نيوي يب جاروي فمن هي له باني او يب جاروي پر هير من هي له باني سبحان الله سبحان الله كه صفات خبر شي واقع شي مشتق صغرد صفات خبر شي واقع شي یا بجاری په من هيا له او یا بجاری په غیر من جاری په من من هيا له مطلب یعنی دا خبر به دا خبر چې لچاده دا معنی مصدرې هم د هغه د لپاره ثابته ده نشوکه خبر هم مصدرې چې دا هم د هغه د لپاره ثابته ده لغزیدون قائمون له دا قائمون د زیدون سره ده بای حالت در قیمون دغه غده بارتا دی؟ خبر دی دا قیام چی دی؟ معنا مزدری نو دم دی زید لطا ده ثابتا دا نو دیتا وی جاری علامن هی لحو نو دا صفت چی دی سی غده؟ صفت پا آغا چا جاری دا چی دی چا دی پارا دا معنا مزدری دو بم لکا دل تا که ابراز نشتا ابراز نشتا دی زیده نشتا که وشونو جایز دی کرد بل چې جواز شته قامون هو او پس د هو و لکه هغ و د تاکیب جیز جز دی لکهتی نار نه دی پو نه شوي قامون خوس که داسې غه د سیپ دا, دا سیوا چې دا خبر د یو و. او مانا منظرری په بل پورې سوه قایم هلا ولا ولا چه خبر دو یو او او شيء لك زيد امر زاربه جواب خبر بورش زيد امر زاربه دي ذكر نه جنلکالا لاهمو کنته با پر پکله نه دي او سوماني دي یو معنا ده کنه زیدون امر ظارب هو زید چه ده کنه او دا امر ظارب ته دي چاله ته زید دي دا من هيله وشوګه غير من هيله و نه غیر نشه ما مې ته له وو زهګه زیدن مبتدا اول لگا نه او امر مبتداي ثاني او ظارب هو یې سره خبر شو کنه نو دا ظارب دي امر خبروم دي او دا ظر چاله و دي ثابت توم چالره امر لانو دا من گیه دا من گیه لگوشو خوز دا سه ماناو کچه دا غیر من گیه لگوشی دا سه اوکا دی نو امر چی دی نو زارب ددی امر زید دی پونو شوی زارب ددی امر مانوان دبین پونو زید دی دید چی دی دا نه ا امر زاربه دا امر چه ده دې دې امر لا دې زيد دا بوللی را او دا امر مبتدا ورو زاربه وي څه ده خبر دې او دا ظرف قائم په چا پورې نه وي دا امر پورې نه وي بلکې دې زاربوند دبار افعال سوقته زيد دې څه پوه وشې نا ا زيد امر زاربه هو وګورې نا پوه وشې او زلتا ک لکستا مقصد دا وی چې دا ضرب ثابت ته چاله را زید لره او دا عمر ته دې مضروب دی او زید سوک دی زارب دی خو ظاهر کې سخ کاری سوک زاريف کوي عمر زه ګزید ان امر زاربو هو زاريف سوک کوي عمر او زلتا دا زاريف خبر واقع ده دی عمر او دنه د شاده لپاره دا امر د نو من هیلهونه دي خیره مان یې لوږه دي اوس دلته کته ضمیر مستتر پری دی کنه ضمیر څه پری دی مستتر نو خلک به وایي چې دا من منہیه دی ظارف سوقته عمر حالانکه ستا مقصود دا نه لته هغه ظارف سوقته امر اوس په دلته ته ضمیر ظاهر نه پری دی دا به څه کندو نه څه کای بار کای دا ضمیر وا سکی بارس کې ښکارا به کې چې دا ښکارا کې نداسې به وایي چه زیدن عمرن هو هوا زاربهو زید چه ده نو عمر چه ده نو زاربهو زارب ده عمر هوا حاغا سوکته زید ده اولی اصل پر داوه چې دلته ده زمیر سوه مستطر خوچتا سکو بارس کو ده اصل نلی سوکو خلاف ال اصل نو داخ خلاف اصل په ببل خلاف اصل دلالت کی چې ذمیر دی بارث کو په داخ خلاف په ب دی دلالت کی چې دا فاعل امر نه دی فاعل سوته چې د انضی فاعل نه غلریته فاعل دی را یو خلاف اصل په ب بل سوکی خلاف اصل دلالت کی د دی, دی مثال لکه څرجه په پا پاکستان کې ډریوینګ کوي چې په ګستراب غاړه چلی پېره را کوکلګه دې پرسکري چوک پانی عبدالرحمن پلازه د مکتبې ته ابو موتور سې ګرځي ا دې یو چې هغه نه وسه دا ترس کوي ګم راټا ویګم راشه په دې خلاف پولیس हल्ला شې زیګره خلک هم درځي نه بده چې کمنور په دې خې طرف شو اوس هغه ګاډي دې څه طرف نه دي نه غره طرف دی دې وز دا نه د تاسو کوم تاسو پوېږم نه غلط جواب راکړای شه دی چې اوس دا موتور سیکل بوزي نو چې دې دغه بوزي په دغه روټ کې دی خو خلاف اصل روان دي کنه نو دې به خي طرف ته بوزي ګز طرف ته کدی الته کې ګز طرف ته بوزي کو چې به درزو لني ولې الته نا ګاډی ستې رواني په دې باندې تاخذ هي کې ستې دې طرف ته بوزي چې دې دا یو خلاف اصل خیره کړه دا یو خلل نه یو چې په دی غلط روټ وسو شو روان شون دا بل خلაფول اصل چې دا یو خلაფول اصل په دی بل خلაფول اصل دلالت دلتون ته دا یو خلაფول اصل <سؤال> سکه چې دا <سؤال> د کاره کا بارس کا په کار دا و چې په صیغه کې ضمیر بوستات خو تیز سکه بارس کانو دا ایبراز د ضمیر په دلالت کوي بل بلخلاف اله سلبانه چې دا پایل ده دا ده نیزده عمر نده بلکه غسوک ده زید ده. او دی او ده ده ده یو ده صورت چه منگوه ده که التباس رازی زکه ده زاربون ام ده عمر د پاراویلی کیگه ام ده چه ده پارا؟ زید ده پا دا زید دا او ده زید پزه هندون شي صحیح ده که نا؟ او ده زاربوهو پزه زاربتون شی؟ ده سی شی؟ هندون زین زاربتو هو هیا؟ نو که دلتا تا دا هیا نو آئی اومو نو زاریبتون نا پتا لگی فائل دا دی زرد چه ده نو آغا خیندون دا نکی سوکو زید زکر زید دو پارا خوچه کم دنو زاریبون رازی زاریبتون نرازی نو زل دل دل دلتا نشتی دا صورت تی دا امن من الیلتی باز دل, دل دلتی باز نشتی و غبل صورت تی چاو لیلتی بازو نو آئی پا دوال صورتو نو د واجب ده دی بس کامن من لو بو سو کامن من لو بو سو نو وین په دوړو صورتونو کې التباس دی یا بس دی واجب دي زکه چې قاعده کلیه شي چې قاعده څه شي بس چې صفت جاریش وعلى غير من هيا له نو البته کې څه کومه واجب دي ابراز ضمير واجب دي کې التباس کې التباس ني کوفيانوي چې التباس فيه ابراز واجب دي او چې څه ني التباس ني د بیا چې کومه ابراز واجبو نه ده ناظم صرف دل تک مختار کړ د مذهب د بسريانو پدې ځکه او بنور کتابونو کې مختار کړ د مذهب د کېان او پالفیا کې مختار کړ د مذهب د بسريانو مطلق نه ویل دي ک امر مینه لبس ویو ک امر مینه لبس نه ویي کو پته به عبرت کوي بس هندل تیدون زاربتو ویه کافیتي د هغه د انتباز د صورت مثال ذکر کړی دی د ادمیل دی د هندون می ذکر کړی دی دس شي د هندون ظ الاعتبا نه نو اوې چې کم نو دغه پ چې کم صورتت کې البا <سؤال> نو پهغ دوت کې خو بیا ابرااز ب طرریخه اولاوي کاپ داسې د کافی او کتاب دی په پا به خلکوي پو پر شوي پر شونه شوي نه قابې زن هو ظااهر ک د زمین لرم مطلاقانند کا من اللبس شو ی کامل من اللبس بس حيث و فضا کی تعالی شواقیش کمنو دا خبر روستو د حق مبتدا نه چله سمانا هو لهو محصله چنیو د کمنو دا معنا د خبر د دی مبتدا د پره ثابته ورسګنا یلی صفات علی غیر من یہ لهو جرت علی غیر من یہ لهو چی واقعشی دا خبر روستو د حق مبتدا نه چ سمانا هو چنیو د معنا د خبر لهو د دغه مبتدا د پره محصله ثابته واخبرو ذکرنا و